wa kulle muhdëtët in bidra, wa kulle bidra t'in dalale, wa kulle dalale t'in finar. E falenderem Allahun e lartësuar që na mundësoj të mblidhemi edhe në kitnat, cilin të cilin i lutëmi t'na i bajt t'bekume, dhe i lutëmi t'na bekoj ne, dhe t'i bekoj fjallet tona dhe veprat tona. Tema, tema e sonqme ashtë haki i bashkëshortëve dhe njëri tjetërit, du më thanë. Kjo, gjithashtu, ashtë një prej temave ma të rëndësishme në kitë zinëgjirë të temave që po e vazhdojmë. Kur, kur dihet se bajet fjalë për familjen. Familja e cila ashtë zemra e shëqirisë. Kurse zemra sigur edhe për trupin kur ti jetë e fortë, është edhe trupi i fortë, kur të përmirësohet zemra, përmirësohet edhe trupi, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an alla fa alla fa in fil jasadi mudgha, do të thonë dijeni se në trup është një copë mishi, idha salahat salahat jasadu kullu, kur të, e cila do të thonë kur të përmirësohet përmirsohet i gjithë trupi, e i dhe feset e të feset e lëgjeset u kullu, edhe kur të prishet ajo, prishet i gjithë trupi, e la vahie lë kalbë, pra ajo është zemra. Gjithashtu, edhe familia është zemra e shoqëris, me regulimin e familjes, regulohet e gjithë shoqëria, me përmirësimin e lidhjeve mes antarve të familjesë, përmirsohet lidhja mes familjeve, edhe këtu përmirsohet lidhja e shoqërisë mes vete. Do thotë familja është puna kryesore në shoqërinë, edhe një shoqëri nëse është e prishur, do të thonë dihet se familjet brenda saj janë të prishura, edhe nëse një shoqëri është e fortë dhe e rregulluar, do të thonë se familja dhe Si të thonë vlerat familjare janë të ruajtura dhe janë të përmirësuara ashtu si duhet. Kur flitet pra për proper martesën edhe për bashkëshortët, flitet për një urdhër të Allahut subhanahu wa ta taala. Ëh, domthan Islami duke e duke marr parasysh këtë pozitë të rëndësishme të familjes në përmirësimin e shoqërisë që e përmendëm, Islami është kujdes për këtë aspekt dhe Allahu subhanahu wa taala pra i ka zbrit normat, urdhrat, vandalesat në lidhje me familjen dhe vlerat e familjes, i ka rregulluar çështjet e martesës, i ka rregulluar çështjet e raporteve mes bashkëshorteve, domethan se të përmirësohet familia edhe këtu shoqëria. Ka thënë Allahu ilarcum, fankihu ma tabalakum min an-nisaa mathna wa thalatha wa ruba' Ra martohuni me gratë që janë të mira, që janë të këndshme, dëmë thonë për ju, me dy, me tri, ose me katër, fe inë kiftum e la ta adilu, fe wahide, e nëse keni frikë se nuk do të mba një drejtësi me styre, atëher me nja. Martesa, dëmë thonë është prej shkacheve të regullimit edhe të ngritje se këti u meti në dunja, edhe shkakë, për mburjen e pengamerit salladahu aleyhi wa sallem më këtë umet ditën e gjykimit. Si ka thonë, dëtëtë, si që transmetonë, Abdullaj ibn Mesudi, radhjallahu anhu, nga pengamerit salladahu aleyhi wa sallem i cili ka thonë, ja ma ështër ashtë shëbabi menis të ta aminkumul ba e të feljet e zëvej, o ju të ri, kushka mundësi letë martohet, fe innehu e gadduli lë besër, pra sepse martesa, është mbrojtje. Aleikum selam. Edha është, domethënë shkak për të ul sikimin, pra për mëstë për për të mos e zgjatur sikimin, edhe për mëstë për për të mos e çu sikimin ande kënde, domethënë duke përcjell haramin edhe duke drast me skupas, ëm pas, pas domethënë çështjeve të turpshme. Pra martesa është shkak që të ulet sikimi. Wa ahsonu lilfergj edhe është mbrojtje më e mirë për nderin Transmeton Bukhari ju Gjithashtu ka thonë për nga meri sallallahu a.sallem Tena kehu, tena salu Pra e, shto, e, martohuni dhe shtohuni Fe inni mubahim bikumul ume me ju me l'kijame Sepse un do të mburem me ju Ose do të krenohem me ju Për para umeteve të tjertë ditën e gjykimit Pra martesa është skaku i cili embron, e mbron individin edhe hapjes, e mbron shoqërinë prej përhapjes turpëve në shoqëri, prej përhapjes së moralit të ulët, edhe prej përhapjes së jerave të këqija, gjithashtu edhe prej përhapjes së sëmundjeve të ndryshme me të cilat Allahu i ka goditur, do të thën papujit që nuk i kanë sikur këto aspekte. Edhe stimi i umatit asnjë prej çështjeve të kërkuara i rahmuhukallah, është stimi i umatit është një çështje që kërkohet prej secilit individ, edhe kujdesi për interesat e gjithë umatit gjithashtu është çështje që kërkohet. Pra ndaj du në thënë, për nga meri sallallahu njën sellem, një prej atyre shkaceve e ka përmend martesën, si që ka thënë pra martohuni dhe shtohuni, sepse unë do të krenohem me ju ditën e, gjukime, ditën e gjukimit për para popujve të tjërë. Martesa nuk është vetëm një kontrat, nuk është vetëm një marveshje, nuk është diçka e thatë, po martesa në islamë, është dasuri dhe mëshirë mes bashkësordëve. është dasuri, mëshirë, respekt, të ndërsjelë, solidaritet, dëmë thënë mes njën i tjetrit, e kështu me radhë. Dhe këtë fakt, Allahu e ka numëru si një prej dhuntive dhe si një prej argumenteve të Allahut, kërka thanë, Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, do mthan pre argumenteve të Allahut, është qaj prej ju se ka kriju bashkësortët bashkësortët e juaja litaskunu ileyha, do mthan se ju të gjeni prehje tek te ato. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, edhe Allahu ka bën mes ju dashuri dhe mëshirë inë në fidelik e le ajat i li kohmi njët e fekkerun, edhe në këtë, në këtë fakt, dhe më thënë ka argumente për popullin që mendojnë. Pra ndajtë më thënë duke i marrë parasysh këtë këto qështjet, më thënë duke i marrë parasysh këtë pozit që ja ka caktu islami martesis edhe jetës bashkështore, duhet të adim se ka disa bordze që, që i kanë bashkësortet ndaj njëri tjetrit. Bordze të bashkësorteve ose haku i bashkësorteve lidhet me gjendjen për para fejesës. Ka të bëjë disa prej bordzeve janë, dëmë thënë, gjatë fejesës dhe për para martesës disa të tjera gjatë martesës, dëmë thënë, gjatë vetë e kontratës së martesës, edhe disa hake të tjera ose disa borxhe të tjera janë, domethënë pas kryerjes së kontratës së martesës edhe pas fillimit të jetës bashkëshortore. Haku i par i cili përmendet në argumente është haku i zgjedhjes së mirë. Domethënë që zgjedhja e bashkëshortit të bëhet në bazë të fetarisë Në bastë moralit Në bastë e, situatës së mirë Dëmë thënë që e ka Bashkëshorët i tjetër Që do të zhidhet Sëpse me fe Vjen se cili khajr Edhe nuk ka khajr Ta e njeri që nuk ka fe Që nuk ka përulli endaj Allahut së fëhane vëtala Pra kur them fe E kam për qëllim fejn e drejt Që është të uhidi Edhe në nështrimin endaj Allahut të lartësum Domthon çdo mirësi, edhe çdo mirçënie në familje, qetësia në familje, ë mirëkuptimi mes antarëve të familjes vjen vetëm nga ë kapja e fortë për fenë e Allahut, edhe nga nënstrimi ndaj Allahut. Kurse ai njerëz i cili nuk ka fe, nuk ka mirësi me ta, edhe nuk ka, domthon çka pritet prej tij, edhe nëse i ka të gjitha shkaqjet e dunjas, të cilat E, janë shenjë, dëmë thonë, për mirqenje dhe për qëtësi, si që është pasuria, bukuria, preardja e mirë, dëmë thonë, të gjitha ato nuk bëjnë dobi nëse nuk ka fe. Allahu i lartësum ka thonë, jërfaillahu lëdhine amenu minkum wëllëdhine utu l'ilme dhe rajat, dë thotë, Allahu i ngre në pozitat të larta ata që kanë besu nga mesi juaj, dëmë thonë, ata që kanë besim të drejt, prej njerëzve Allahu ingren pozita të larta u e ledhine utul ilme dhe rajat kurse gjithashtu edhe ata që kanë dituri dhe më thënë këtë fe edhe ingre edhe në shkallë më të larta prandaj duhet se cili të ketë kujdes që kërës gjithë bashkëshortin, bashkëshortin e vet të ketë kujdes që ta shikoj këtë aspekt shumë të rëndësishëm përveç fetarisë Shumë është me rëndësi edhe shikimi i moralit, dhe më thënë sepse njëriju, kur e merë bashkëshortin, bashkëshortin pra, e merë për ta cu jetën me ta, pra ndajë morali është një piesë shumë e rëndësishme të jetës edhe një piesë shumë e rëndësishme dhe më thënë prej shkaqeve të lumëturisë nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë tunkahul maratu li arba' do thotë e gruaja ja martohet për për katër shkaqe li maliha për për shkak të pasurisë së saj uali hasbiha për shkak të prardhjes së saj ose familjes uali jamaliha për shkak të bukurisë së saj uali diniha edhe për shkak të fesë së saj fabfer bidhati dini të ribet jedak pra fitoje ose korë sukses duke zgjedh atë që ka fe në më thënë që të më smbetesh pa asgjandu nja do tëtë njerëzit kure marin gruan, disa prejtyre e shikojnë pasurin edhe a i bëhet shkaku ose se bejpi për të martu me ta disa e shikojnë preardjen disa e shikojnë vetëm bukurin Mirë po të gjitha këto janë se be për që ndikojnë, por me i rëndësishmi edhe me i madhi se be për është shikimi i fejs, edhe me meta dhe të të njeri u i fiton se cilin hajrë. Kurse pata nuk fiton as një hajrë, por vetëm damë. Uh, kur e kan pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cilën pasurin e ta zgjedhim ose cilën pasuri ta marrim ose cilën pasuri do të thon të mundohemi ta fitojm ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam li yattakhidh ahadukum qalban shakira pra fit, let let fitoj secili prej jush zemër falënderuese ualisanen thakira edhe gjuhë që përmend Allahun o zaujët e mëmine edhe grua besimtare të rinu a hadekum ala emri l'akhira dhe më thënë e cila do t'ju ndihmoj për qështjet e akiretit dhe thët kjo është pasuria e vërtet të cilën e fiton njeri ju në dunja zemër falenderuese për mirësit e shumët atë Allahu subhanahu a teala gjuhë për kujtuesë, do të thënë gjū që e përmend Allahun subhanahū ve te'ālā pandër prjer, sepse ka thën pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, "Meselul ladhi yadhkurullāha wel ladhi lā la yadhkurullāha meselul -me hayy wel mayyit." Do të thënë shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun është sikur shembulli i të gjallit dhe të vdekurit. Do të thënë ai që është i gjallë prej tij pritet hajri, kurse ai që është i vdekur, çka mund të pritet? preti ashtu është ai që nuk e përmend Allahun. Prandaj njeriu duhet të mundohet, të përpiqet dhe të kërkojë prej Allahut zemër falënderuese, zemër e cila kënaqet me atë që ja ka caktuar Allahu dhe gëzohet me atë që ja jep Allahu dhe falëndon atë, si dhe gojë ose gjuhë përkujtuese që gjithmonë e përmend Allahun subhanuhu te ala. Për për të për të plotsu Kjo dhunti edhe kjo mirësi duhet edhe ndihmë tjetër, sepse njeriu nuk mund të jetoj vetë, nuk mund të jetoj vetëm me zemrën edhe gojën e vet, por duhet të ketë edhe e, një ndihmës prej njerëzve me të cilën, me të cilin ose me të cilën e ndon jetën e tij dhe me të cilën ose me të cilin do thot punojnë bashk për përparimin kah xhaneti i Allahut subhanahu wa taala. E ajo është, ka than, vëzogjet e mëmine, dëmë than, grua ose bashkëshorte besimtare e cila e ndihmon burit, dëmë than, për qështjet e ahirejtit. Sepse kjo dunja, dëmë than, është vetëm për të knaqë edhe për të dëfryjnë ta. Jo se fiton njeri ju diçka prej kësaj dunjaje, përveç nëse njështë dëmë thënë dënjën e shfridzon për të fitua khirejtin. E ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, si që si transmiton Abdullah ibn Amr, radhjallahu anhuma, thot e dënjëja me ta, pra dënjëja është dë vetëm knatsi ose, ose mbledhje të pasurive të ndryshme, wa khajru me ta i dënjëja e lëmërët usaliha, kurse pasuria me mirë, ose pasuria me e vlevshme edhe me e dobishme edunjas është grueja e mirë. Por, në zgjedhje në bashkëshortit ose bashkëshortes nuk duhet të shikohet vetëm fetaria dhe morali i gruës gjithashtu edhe gruëja është urdruar që të shikoj fetarin dhe moralin e burit të cilin e zgjedhë dhe të mos zgjedh askën të përveç ati që është me fetë të drejtë dhe me moral të pastër. Si që ka thonë, për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, hadith që transveton e buhurejra radhjallahu anhu, thot, idha gjë ekum, me në tërdhavë në dinehu ve khulu ka hu, fe zë u i gjuhë, dhe thot, kur, tja, kur t'ju vi, dikush pra që t'ja u kërkoj vajzën për martes, dikush, me të cilin jeni të kënaqur dot të më fenë dhe moralin e tij, pra këto janë kushtet të cilat duhet shikohen tek ai që ju ka kërkon vajzën tuaj. Thotë, nëse ju vjen dikush që me fenë dhe moralin e të cilit ju jeni të kënaqur, atëherë thotë martojeni, pra jepjani. Edhe thotë illa taf'alu takun fitnatu fil ard u e fesadu në arid, dhe më thënë, nëse nuk e bani këta, atëherë do të ketë fitne në tokë, do të ketë trazira në tokë, dhe do të ketë prishje të madhe. Pra, dhe më thënë, nëse nuk i martoni njerëzit, nëse nuk i zjedhni, dhe më thënë për vajzat e ju e ja, atë, ata njerëz, ata bura, të cilët kanë fetë mirë, edhe moral të pasër, atëherë, dhe më thëmë do të ketë fitne në përtok edhe do të ketë prisje të madhe dhe kjo është diçka për të cilën s'ka dyshim sepse e ka tregu aj i cilën nuk flet nga mendja e ti për zogja që flet është shpalje që i shpalet edhe kjo është një qëstje që shihet dhe dëshmohet në përdiçmëri dhe t ata të cilët nuk i binden fjalës allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe këtij pra parimi madhësor do thotë në ato vende ka ka ndon fitnë edhe prishje edhe skatrim të madh. Do të thonë si në nder, si në familje, si në pasuri, si në të gjitha çështjet e dunjas, po edhe të fesë. Kur e kam pyet Hasan El Basriun rahimehullah se cilin cilin nga njerëzit do thonë duhet të martohet, pra cili duhet t'i jepet Vajza që e kënë përgjithsi A i ka thonë Me njëtë të killa Në thënë vetëm aj I cili i frigohet Allahut Sëpse e kanë pythë për disa loje Përgjigje në ka, ka thonë vetëm me nja Ka thënë duhet të jajepni ati Që i frigohet Allahut Për ndryshë edhe Për nga meri sallallahu aleyhi më sellem Ka thënë në hadith Vajzat e ju e ja janë të dashurat e ju e ja Prandaj se cili Le të shikoj se ku e le të dasurën e tij, do të thënë më të dasurën e tij. Ëh, prej hakit, do të thënë që lidhet përpara fejesës, asht edhe e drejta për tapa, në vajzën, të cilin, me të cilën me të cilën do të fejohet ose vajza, do të thënë tasho, djalin me të cilën do të fejohet. Siç ka transmetuar Mohyr ibn Shu'be, radhi Allahu anhu, thotë E, e kërkova për fejes dhe më thënë ose për martes një grua edhe më thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem hel në varte i lejha dhe më thënë a ke pa kultu la, Kë, ka thënë jo ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem thëndhur i lejha dhe më thënë shikoja ta e pse ta shikoja qka është urësia prej kësaj se ka thënë fein në hu, ahra ju, dhe me bej në kuma, sepse ajo është shkak mëj madhë, dëmë thënë që të vazhdoj martesa, edhe që të, dëmë thënë që mos ndërpritët. Dëmë thënë shikimi, është një qështje shumë e dobishme, të cilën, deri vonë, dëmë thënë shumë njerëzë e kanë lënë, kurse në kohën tonë, e kanë të pru në tjetërin aspekt. E, mirë po shikimi ka dobi, sepse, si e para, dëmë thënë, njëri u duhet të adi se me ka do të atsoj jetën e ti, edhe me ka, dëmë thënë, do t'indaj, ose do të, e, si të thonë, dëmë thënë, do t'lundroj në anijen, bashkë në anijen, në detin që është shumë i tërbum, e a i deti është jetë, dëmë thënë, që ka nga të gjitha anët valë të më dha e erra të fuqishme, Jeta, dëmë thënë, është e atilë, edhe ata që janë në anije, nëse nuk kanë bashkëpunim me zveti, dëmë thënë, anija fundosër, duhet pa tjetër, dëmë thënë, të kenë bashkëpunim dhe mirë kuptim. Edhe shikimi gjithashtu, është një, një qështje, e, që bëhet sebebë, dëmë thënë, për të pas dashuri, se nëse diku sheshe një vajzë, edhe ma vonë e kërkonat për martesë, dëmë thënë, a, ajo një e kupton se ai e ka pëlqyer pasi e ka pa, edhe e kupton se ai e do, kështu që edhe asaj shtohet dashuria për të dhe bashkohen zemrat më fuqishëm, edhe bëhet ajo dashuri dhe msir të cilën e ka përmend Allahu subhanahu wa taala. Për shikimin siç tham, do të më thonë nuk duhet, nuk është e lejuar ai teprimi tjetër në në ekstremin tjetër që kanë skuqur shumë njerëz dhe të shikimin nuk duhet të bahet me vetmim, sepse vetmimi ashtë i ndalum. E, gjithashtu edhe në hadithin që transmiton në Gjabiri radhi Allahu anhu, të më thënë të regohet një, e, një dispozit tjetër. Pra shikimi lejohet të bahet edhe pa diturinë vajzës, të më thënë lejohet për atë që është të sinqert, të më thënë për të cilën Allahu e di se në zemrën e ti ka qëllim të sinqertë që të martohet me ta, lejoet dëmë thënë të shikoj edhe fshe hurazi pa diturin vajzës si që ka thënë dëmë thënë si që ka tregu njëni prej sahabeve Mohamed Ibn Seleme thëtë se aj ka dashtë të, të fejohet me një vajzë edhe ka përcija latë që të shikoj edhe jest mundsu ë, domethën ta ta sho neni kopst të saj, në një bashkë të saj, edhe thot atëherë pas diçka që e, më shtyu të martohem me ta. Edhe kur e ka pau diku s'ka thën ti e bën këtë, kur se ti je sahabi, domethën sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe a i ka than, idhe alka Allahu azza wa jalla, dhe më than, ka të regu se përnë amëri sallallahu aleyhi wa sallam ka than, idhe alka Allahu azza wa jalla fi qalbim rinë khidbet e mraatin, dhe më than, kur Allahu t'ja fusë në zemër, dhe më than, dikujt, që t'martohet me një grua, fela bëse në janë dhura i lejha, dhe më than, nuk ka pënges që ta shikoja ta. Gjithashtu hadithi Jabirit radhi Allahu anhu, që të regonë se për nga meri sallallahu aleyman sallim ka thonë, idha khatab e ahadu kumul mërëa, fejnës të ta e njëndhura minha ma jëdruhu ila nikaxi hafel jafal, dhe më thënë, kur, kur dojt dikus të fejohet me një grua, nëse ka mundësi të shohë e prej sajtë diçka që e nëzitë, dhe më thënë, për të martu me ta, atëherë, leta bëja ta. do thot kjo prej prej kusteve ose prej borxheve të bashkësortëve as gjithashtu që përpara martesës të jenë të sinqertë dhe të i tregojnë e, ato se çka i ka burri edhe çka ka vajza, të cilat e, janë me rëndësi për martesën. E, prej kusteve, do të thon skurtimisht, as gjithashtu edhe e, mos me kërku shumë. Do të thon prej pasurive, prej mehrit ose prej stolive si që bëjnë disa i njërandë që e detyrojnë djalin ose burin, dëmë thënë e detyrojnë që ti blej e, ka që e ka që stoli, e kështu e kështu fustana, e kështu me radhë, dëmë thënë që është jetë cilat ndodhë që ta fusin edhe në borgje njëriun edhe atëherë kjo bëhet sebebë që të ftohet dashuria mes bashkëshordve sepse zderë kur ta sho gruan e ti e, kurse në ndërkodë dëmë thënë ka e i ka hallat e borxheve edhe çdoher kur ta shoq gruën e tij do, do ta di se ajo është shkak për ato hallë edhe për ato vështirësi, prandaj do të thon duhet e, të kihet kujdes në këtë aspekt. Pra atyra borxheve që lidhen me momentin e hyrjes në nikah, a usht çti jepet mehr i gruas i plotë, si që ka thënë Allahu i lartësum, vë atën nisa e sadukati hinë në nihle, dë thëtë grave jep janë i atë uh, sadakun ose mehrin, dë më thënë që është caktu të plotë, fejnë të bë në lekum minshejin, fejnë të bë në lekum anëshejin minhë nëfësen, fekulu hëni e fe mëria, kul, dë më thënë edhe nëse ata ju japin diçka me zemër të qetsuar prej ati mehrit, atëherë Ai, në domthan edhe ju të çet dhe të këndshëm. Domthan mehri është gru, është hak i plot i gruas dhe vetëm nëse ajo lejon diçka prej mehrit, atëherë i lejohet burrit ta marr, përndryshe nuk i lejohet ti pengoj domthan prej mehrit diçka. Prej hakit gjithashtu në lidhje me martesën është edhe njoftimi i martesës, do të thonë sfaqja e martesës me walime ose si i thonë te ne dasëm. Edhe ajo gjithashtu është do të thonë prej pjesëve të dasmës është edhe këndimi me def ose me daire, do të thonë është prej sonetit pejgamberit me sallallahu alaihi ve sellem, edhe është prej lajmrimit të martesës edhe është, dëmë thënë, shfaqje e gzimit për martes, që është qështje e kërkum në martes. Nuk lejohet të të prohet në qështje në dasmës gjithashtu, sëpse ajo nuk është diçka që e kanë ba njerëzit e devotëshëm, për nga meri sallallahu a.s. me gratë që është martu, dëmë thënë, përse cilën ka ba valime, mirë po thotë, e nësibën malik, nuk kam pa për asnjanën prej grave, të këtë ba velime matë madhe sësa për zeyneben radiallahu anha. Dëmë thonë, ka ba shumë darësëm të madhe për e, zeyneben radiallahu anha. Sa ka qenë ajo darësëm e madhe, ka thonë për të ka prej një dele. Dëmë thonë, ajo ka qenë hargjimi mëj madhë që e ka ba për nga meri sallallahu aleyhu a sellem për dasëm. Këto janë, dhe më thënë, diska prej bordzëve që ka është si hyrje. Kursa ajo që është më rëndësishmja, ajo që është tema jonë sonte, është e, haki mes bashkëshortëve, dhe më thënë, pasi të martohen, dhe më thënë, pasi të afilojnë atë jetën e përbashkët, dhe thëtë pasi të hipin në anien e, që udhëton në atë detin e shqetsum që është jetëa. Bashkësorët duhet ta kryejnë borxhin që kanë ndaj njëri-tjetrit për t'i ofruar Allahut subhanahu wa taala, sepse ai është një prej aty në borxheve që i kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra, bashkësorët duhet të bajnë ato që i ka urdhëruar Allahu me zemër të nënshtruar ndaj Allahut, edhe duke ditë se shpërblimin Allahu nuk ja humb askujt, si ka thënë Allahu Inna la nudai'u ajran ahsana 'amala, do të thonë nuk ja humbim shpërblimin ë atij që bën vepra të mira. Prej hakit të bashkëshortëve, do të thonë asht që gruaja ta respektoj burrin e saj, edhe të bindet atij dhe të jetë e përulur ndaj tij. Sepse atë pozitja ka caktu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, i cili është e, përmi shtatë qietë. Dëmë thënë, kryu e si saj edhe kryu e si burit saj, ka caktu që ajo ti nënstrohet burit vetë. Sepse kitë pozit edhe kitë hak e ka sëqaru për nga meri jonë, i cili është i drejt dhe i sinqertë, i cili nuk flet nga mendja e thië, po zdojgja që fletë është falje prej Allahut Zotit botëve. Ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, le u kuntu amiran ahaden, enjes gjudeli ahadin, le emartul mar atë, enjes gjudeli zovë gjitha, dhe më thënë nëse, ose sikur ta kisha urdhru dikand, që ti baj sejtë dhe dikuit tjetër, pra nëse kisha urdhru ndo një njeri, ti baj sejtë dhe do një njeriut, do ta kisha urdruar gruan që t'i bëjë seqde burrit dhe më thënë si, si kur ta kisha urdru dikën t'i bëjë seqde dikuit, do ta kisha urdru gruan t'i bëjë seqde burrit. Edhe duhet, dhe më thënë gruja ta di se me kit pozit edhe me kit respekt ajo i nënstrohet Allahu të subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thënë uh, pëngë amëri sallallahu alaihi wa sallam në kitë hadith, alikum sallam. Vë uh, la të addil mërët të haqqë Allahi azza wa jell alaiha, dhëmë thënë, nuk mund të të gruja të kryoj borëgjën që e kanda e Allahu të subhanahu wa ta'ala. Dhëmë thënë, nuk mund të kryoj të gjithë borëgjën që e kanda e Allahut hëtta të addi e haqqë zaudziha alaiha kullë. Dhëmë thën të gjithë borgën që e ka ndaj uh, bashkësortit të saj. Hatta leu se alëha nefseha, wa hi ala dhëhri katabin, le aatat hu ija, dhe më thonë sa që haku i burrit, ashtë që edhe nëse aja kërkon shpirtin asaj, ajo duhet të jajapë. Dhe ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, wa la të gjithu mraëtun halawet e l'imanë, hëtta të edhje haka zaujëha. Edhe grueja nuk e ndjen ambëlsin e imanit, përderi sa nuk e qonë në ven hakun e burit saj, ose të bashkëshortit saj. Në më thënë, grueja besimtare, e di se këto fjalli ka thonë për nga meri i saj, dhe prandaj mundohet të arri ambëlsin e imanit edhe për ulljen ndaj Allahut, duke e kry hakun e burit saj, thënë, duke e plëcu atë që e ka borë ndaj Burit të saj, sepse Borgjit ndaj burit Ashtë pjesë e borgjit ndaj Allahu sëfëhanahu wa ta'ala Dëmë thënë atë Si që ka sëjaru për nga meri sallallahu anem sallam Si ka thënë Leu salaha Li ahadin enjesgju dhe li ahad Dëmë thënë nëse kishtë të qenë në regull Që dikush Ti bën të sejtë dhe dikuit Le emartul mërëa antas judaliza u jihadu da thotë takishur dru gruan që i bajse çështë burrit të saj min aidha mi haqqiha aleha për shkak të hakut të madh që ka ai ndaj saj Uh, Gruëja pesimtare e di se Për nga meri saj sallallahu aleyhi wa sallem Ka than Në hadith që e transmiton Muadhi Bëndjabeli radhiallahu anhu Thot ka than për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem Lëv ta'lemul mërë atu haqqës zauj ma, ma ka adet Ma ha dharë gada'u hu Wa asha'u hu Hatta jefra gamin Dëmë thënë sigur ta kishtë dit Gruëja Se qfar haku ka burri saj Nuk do t'ishte ulur kur eh, kurti si kurti ia sillte ushimin eh, e drekës ose darkës derisa ta mbaronte ai ata Do thot këto fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është i kujdesshëm për umetin e tij, që ta fitojnë çdo mirësi edhe të ruhen nga çdo vështirësi edhe e, e keqe që, që mund t'i godas. Siç ka thënë Allahu i lartësuam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, do thonë juve ju ka ardhur i dërguarri që është nga mes i juaj, i cili i cili e ka shumë rend atë që ju fëtë juve në vështirësi, harisun alejkum që është shumë i kujdeshëm për ju, për dobin të uaj, bilminin e ufur rahim, dhe që është ndaj besimtarve, i bud dhe i mëshirëshëm. Do thotë këta, grueja ka përgjëtsin në shpinë e burit të saj, dhe prej përgjëtsis është haku i burit saj, kurse për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem ka than, el marë atu ra'i jetun fi bajti zaujji ha, u mes uletun an ra'i jeti ha, dhe të, të grueja është si kur, dhe më thanë që banë në shtëpin e burit saj, dhe do të përgjigjet për kopene saj, dhe më thanë për shpin, për burin dhe për fëmite saj. E, edhe ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, Mamin abdin jesteri hi la hura ijeten, nuk ka njeri të cilit Allahu ja jep në përgjëtsi një, një kope, nuk ka njeri të cilit Allahu ja jep e, në përgjëtsi një kope, dhe më thënë jep diçka në përgjëtsi, jemutu jo me jemutu, vëhua gashun li ra ijeti hi, Domthon dhe aj kur të vdese, vdes si traftar ndaj kopes së tij, ila harram Allahu alaihi aljanna, atherati Allahu do t'ja bëj haram xhenetin, domthon do t'ja ndaloj hyrjen në xhenet. Pra i hakut burrit që e ka obligim gruaja është që gruaja të bindet në urdhrat e burrit dhe mos të kundërshtojnë asnjë urdhër përveç nëse urdhron për Më katë ndaj Allahu Tësëhënë hua ta'ala. Të nga meri sëllë Allahu Aleyhi Vesellem është pëtë se cila është gruaja ma e mirë. Edhe ka than, elëti të ti u zëvgjeha i dhe emër. Nëmë than është ajo grua e cila i bindet burit kur aj e urdhram, u atë surruhu i dhe nëdhar, edhe mërë i fud gëzim në zemër kur aje shikon, wa tahfavuhu fi nefsiha wa malih, edhe ajo e cila eruan, dhëmë thënë, derin e burit, eruan vetë vetën për burin, edhe eruan pasurin e ti. Pra kjo është dëshmi ma dhështore pre për nga merit sallallahu aleyhu a sellem, se grueja ma e mirë, dhëmë thënë, ma e mira, me të cilë në është e kënashur allahu, dhe e cila e pret shpërblimin e Allahu s.p. është ajo që kur ta urdhroj e burri ajo i bindet dhe është ajo e cila zbukurohet dhe regulohet për burin e saj e pret me buzqeshje dhe jo, dhe më thënë me fityrë të mrolur dhe të vrentur por e pret në atë form që kur ta shoj e burri saj dhe më thënë të gzohet dhe ti zjerohet zemra, për gjithashtu kër më stjetë burri aty, ajo jarruan nderin burrit, edhe jarruan pasurin ati. Këto janë, të më thënë, shkachet, për të hy në gjennet, si ka thënë, për nga meri salladahu aleyhu ve sellem, idha sallet il mërë atu khamseha, të më thënë, kër gruaj ati falë, pes namazet, wasamet shëhraha, edhe të agjeroj muajin e saj, dhe më thënë muajin e Ramazanit, wa hasanet fërgjeha, edhe embron në derin e saj, wa etaat baaleha, edhe i bindet burit të saj, dhekhalet min eji e buabil gjennet i shaet, atëheret do të hyjë në gjennet nga cila der të duaj ajo. Kurse e kundër ta, ajo grua që nuk i bindet burit vet, është e kërcnuar Më dënimin e Allahut në zjarin e ti, Allahun e mbrojt prej ti. Ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, është dhënë nësi adhaben jo me l'kijamë, i thënan. Dë thëtë mjerëzit që do të kënë dënimin më të randë, ditën e gjykimit janë dy loje. Imraët unë asat zaujëha, në më thënë një grua, që i kundrështonë urdrat e burit saj, wa imamu kaumin, wa humlehum kjarihun, edhe një njëri që i bahet imam një gjemati, kur sa ta e urejnë ata. Dë thot, bindja ndaj burit, si që tamë në urdrat e ti, ashtë bindje vetëm e, kur aj urdron diçka që nuk është më katë ndaj Allahut. Dë thot, nëse buri urdron diçka që është më katë ndaj Allahut subhanahu wa taala, nëse burri kërkon që ajo të zbukurohet në mënyrë që është haram, do të thonë nëse burri kërkon që ajo të heq vetullat ose të zgjat flokët me perika me me do të thonë lloje të ndryshme, nëse burri kërkon që ajo dalë do të thonë e zbuluar ose qështjet të tjera të cilat janë haram dhe të cilat janë kundrështimi urdrit të Allahut, atër e gruja nuk ka të drejt të i bindet burit në ato qështje. Për ndryshës, dhe gjë që nuk është më katë ndaj Allahut, ajo e ka bërgë, dhe më thënë është të bindja ndaj Allahut nëse i bindet burit të saj. Prej haku të burit, anës gjithafstu edhe që gruja të falenderoj burin e saj për të mirat që ja ban, ose për hakun që ajë ja e kryen. Si ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, la janë dhurullahu ilamra atin la të shkuru li zaujji ha, wa hi e la të stegni anhu. Dëmë thënë, Allahu nuk e shikon një grua, dhe thëtë nuk e shikon me mëshiren e ti, nuk e shikon për tja fal mëkatet, nëse ajo nuk e falenderon burin e saj, Kur dëmë thënë nëndërkoj që ajo ka nevoj për ta Edhe ka thonë për nga meri sallallahu a.sallem Se dëmë thënë të regonë disa qështje të akiretit Thotë edhe e kam pa zjarin Dëmë thënë gjëhenemin Dhe thotë nuk kam pa një pamje më të trishtueshme Ose më të neverishme se sot Dhe thotë kure ka pa gjëhenemin Edhe thot i kam pa shumicën e banorve gjëhënemit gra Edhe kanë thonë sahabët, limeja Rasul Allah Dëmë thonë pse ojë dërgumi Allahut Ka thonë për nga meri sallallahu alam sallam Bi kufri hinne Dëmë thonë përshka këtë mohimit të tyre Dëmë thonë përshka këtë mohir, mohimit që e bëjnë Sahabët kanë thonë jekëfur në billah Dë thot a e mohojnë Allahun Dëmë thonë bëjnë kufr në Allahun Ka thonë për nga meri sallallahu alimusillem Jekëfur në l'ashir Vë jekëfur në l'ihsan Lëvë ahsente ila i hdahun në dëhra Dëmë thonë Ata e mëhojn Sjeljen e, e mirë Edhe e mëhojn bëmirësin Ato pra, gradë Nëse i banë mirë Atyre gjithë jetën Pasta i thotë thumë mëra Atë minke shejen Pasta i shejen një qështje që nuk i pëlqenë asaj Nëse i banë mirë atyre gjithë jetën kalët, mara e kat, ajo do të minke khajrën këtë, ajo dhe të thëtë nuk kam pa khajrë për ty prejteja asnjëherë. Dhe të kjo është e, tradita ose kjo është natyra e grave të cilat, dhe më thënë, nuk, nuk i ka uvzu Allahu Subhanahu wa Teala, kurse grueja besimtare i di këtë fjaltë për nga merit sallallahu aleyhu ve sellem dhe kujdeset që t'i zbatoj ato në mënyrën matëmirë. Prej haku të burit, anshë që gruaja, most i zemrohet burit, edhe most ta zemroj burin. Dëmë thënë, most bëhet shkak që buri tjeti zemruar, edhe most, e, ajo most i zemrohet, dëmë thënë, për gabimet ose për lëshimet që i bën aji. Ka thënë, për nga meri sallallahu aleyhu ve sellem, Ela u khbiru kumbi nisa ime, binsaikum min ahli aljanna adoni tju tregoj se cilat prej grave tuaja jan banor te xhenetit al walud al wadud alati idha dhulimet e udhalemet do me than banore banoret te xhenetit prej grave jan ata qi lin ato qi lindin qi jan shum te dashura edhe te cilat kur tju bëhet atyre pa drejtsi ose kur t'bëjn ato pa drejtsi Dëmë thënë, këto janë cilësit e gruas që do t'hine në gjennet, që lindë, fmi, që është e dasur, nuk është me moral të vrazht, nuk është, dëmë thënë, e atil që nuk mund t'flitet me ta, që nuk mund t'i afrohet njeri u asaj, por është e dasur, edhe është e këndshme, e kur dëmaje ajo një gabim, ose pa drejtësi, ose kur i bëhet asaj një gabim, ose pa drejtësi, atëher Edhe do të të zemrohet burri, atëherë thotë, do të thonë e kap përdorë burrin, e do thotë hadi yadi fi yadik, do të thonë dora ime është dora jote, pra ti mund të më mencu ka dësh, la aduka Ramadan hatta tarda, do të thonë nuk do të shijoj kënaqsi ose nuk do të shijoj rahati përderisat ti të jesh i kënaqur ose do të thonë të mos jesh i zemruar me mua. Ka thënë Ebu Mame, radhjallahu anhu, se për nga meri sallatahu aleyhu e sellem, ka thënë, Thelathetun, <coughs> latu gjawizu salatu hum, adhane hum. Duhë të tre grupet njerëzve, namaz i tyre nuk kalon më larkë se vesht e tyre. Duhë më thënë nuk e digjon as kush, as me lajket as Allahu subhanehu ve te hala, Duhë më thënë e digjon vetëm, vetëm vetë ato, hëtta jërgjiu, deri sa të kthehen nga jo vej për që e bëjnë. El Abdul Abik, dëmë thënë robi i cili ikë prej zotërisë të ti, dëmë thënë ikë për, për dalën liri, pa i dhanë liri zotëria i vetë, wa mraë atë unë batët, wa, wa zaudhuha alejha sakhit, edhe një grua e cila ka fjetë, dëmë thënë natën, duke e pasë burin të zëmruar ndaj sajë, وإمام قومٍ وهم له كارهون، edhe ai një njerëz që ju bëhet imam e, disa njerëzve, të cilët e urrejnë ata. Do thot gruas nuk i lejohet që ti që të bëhet shkak, do të thon ta zemroj burrin e vet. Edhe nuk i lejohet që të jetë zemruar, edhe të largohet prej stratit burrit vet, ose mos të përgjigjet kur ai e thret si ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, eju me mraët të në batët hajirat e në firashe zau gjitha, dhe më thanë si cila grua, ose ndë një grua, që dë thët natën, largohet prej shtratit burit vetë, le anët hëll me laike të hëtta të sbih, dhe thët atë e malkojnë me laiken deri në mëngjes, ose në transmentim tjetër, hat, e u hëtta të rëgji, ose deri sa të këthehet, dhe më thanë deri sa, e tpaitohet edhe do të thotë kthehet prej asaj që e ka bën. Do thotë kjo është vetëm nëse largohet prej shtat, prej shtratit, e si të thuhet për ato graçin për përmirimin më të vogël, e marrin çantën dhe shkojnë te familja e vet, edhe nuk kthehen me ditë ose me javë edhe familjet e tyre e përkrahin edhe ja pengojnë burit hakun që ja ka cektua Allahus subhanahu wa ta'ala dhe më thënë kjo s'ka dyshim se me lajket e malkojnë sepse ajo jo që është larga, largu prej shtratit po është largu prej shpisë burit vetë haku tjetër i burit që e ka obligim grueja ashtë që grueja të shprej dashuri edhe afrim ndaj burit të sajë si që të regum ajetin ku Allahu ka than wa min ajatihi enkhalakalekum min enfusikum ezwajen li të skunu i lejha dhe më thënë pre argumenteve të Allahut ashë që ka kriju gra prej jush që ju të gjeni prejhje rehatid më thënë ose strehim të kato wa gja lebejnë kum me waddetën wa rahme edhe mes jush ka ba dasuri dhe mëshirë Edhe në hadithin e më përshëm, ku ka thonë për nga meri sallabahu a.s. Adonit ju të regojë për gratë e juaja që do të hinë gjennet, ka thonë janë ato që lindin dhe që janë të dasura. Do të thotë grueja duhet të baj vepra edhe të thotë fjalë të cilat do të jashtojnë burit vetë dasurin daj saj, edhe vepra edhe fjalë të cilat e shprehin dasurin daj burit të saj, edhe në qofë se nuk ka nevoj që të gjinjej, sepse për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, ka than se gjinjeshtra ose rejna ashtë lejume, kur buri fletë me gruan e ti, ose kur gruaja fletë me burin e ti. Dëmë thënë nuk ka ndë një të keqe, nëse gruaja i thotë se ka dashuri atështë madhe në zemrën e saj për ta, edhe nëse nuk e ka, dëmë thënë dashurin atështë madhe, edhe se, ë do të thënë asaj i pëlqen kjo e kjo vepër aq shumë edhe nëse nuk i pëlqen me të vërtetë aq shumë, do të thënë duhet bajj butësi edhe dashuri, edhe nëse duhet të përdor fjalë pa vërtetëta, të cilat bëjnë shkak për afrimin me styre edhe për jetë më të lumtur. Edhe si thamë edhe në hadithin tjetër që e ka përmendën pejgamberi për sallallahu alejhi vesellem, ka thënë se gruaja më e mirë pra ajo as dëshmi shumë e madhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pra gruaja më mirë në mesin e grave është ajo që i bindet burrit në hurtrat e tij edhe kur burri është ata e gzon thënë, e, bë, do të thonë do të thotë ajo rregullohet për burrin e vet edhe flet fjalë të ëmbla të cilat në, kur burri ja lëshon syt atij do të thonë bën shkak që ai të gëzohet edhe trahatohet. Jo sigur ato gra që në shpinë, në shpinë, në shpinë vet, kur vjen burri i tyre, do thotë i veshin rrobat matkëjia me me njolla e me, domethënë, copëtume, flokët e pakrehura edhe të papastrume më erdh të keqe kurse kur dalin jashtë kur ise kujse gjithë bota i veshin rrobat më të bukura edhe parfymosen e rregullohen, domethënë gjërat që janë haram për dal jashtë e që janë obligim për brenda, kurse ato çka i bajnë brenda janë ndalume domethënë për për përpara burrit shqetësimi i burrit do të thonë për hakun e burrit as që gruaja mos e shqetësoj burrin e vet. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tudhi imraatu zawjahaa fi dunyaa la la tudhi imraatu zawjahaa fi dunyaa pra secila grua kur e shqetson burrin e vet në dunya illa qalet zawjuhu fi min al-hurr al-ayn Në më thënë, gjithëherë kur grueja e shqetson burin e vetë në dunja, atëherë e grueja e ti prej hurive të gjennetit thëtë, la të dhihi katele killa, në më thënë, mos e shqetson, Allahu të vraftë, fe innema hua indek i dhekhil, sepse aja është vetëm nusafir të ti, e, e, ju shikuajn ju fari kaki, i lejna, edhe shpetë do të ndahet prej teja dhe do të dhijit të ne. Thot, e kne. Do të thëtë, hurit e gjennetit lutën kundër asaj gruaje që shërcet son burrin e vet. Për hakun e burrit, ose gjithashtu që ajo ta mbrojë nderin e tij, edhe në vetveten e saj, po edhe në fsehcitë e tij, domethënë që mos ti mos ti shfaq ose mos ti përhap ato të cilat ato çështje të cilat janë turp për burrin e vet edhe gjithashtu të ambrojnë derin e vetë, edhe mos t'i përhap ato vepra që i banë me burin e vetë. Në hadithin që e përmendëm disa herë, ka thonë për nga meri sallallahu alim sallem, se grua ja me mirë, është ajo që i bindet burit vetë kura i e urdron, që e gzon kura i e shikon, edhe që e mbron derin e ti dhe pasurin e ti ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam, gjithashtu, thëllatët unë latës al-anhum, dhe më thonë tre vejta mos pëtë për ta, dhe më thonë tre vejta mos pëtë për ta se qëfar dhenimi i përte. Farikul gjemaë, rëgjullun fara kal gjemaë, wa asa imamehu, wa mata asien, dhe më thonë një njeri i cili, Uh, është nda prej gjematit muslimanve edhe e ka kundrështu udhejësin e ti, pështetarin e ti. Duhë thëtë mos pëtë për ta se qëfar dënimi ka të kallahu. Uh, wa emetun e uh, u abdun e bëk du më thënë ose një robresh ose robë që ka ikë prej zotrisë ti uh, wa mraëtun gabe anha zaujëha, qatë kefaha muënetët mu dunja fëtë bërë gjatë ba'dahu edhe një grua e të cilës i është larguar burri, do të thënë ka skuqurë dikun për kërkimin e riskut ose për diçka tjetër. Kurse burri ja ka lënë, do të thënë atë që i nevojitet në dunja, kurse ajo zbulohet edhe del prej shtëpisë së saj, do të thënë e pandershme. Gjithashtu prej mbrojtjes së nderit burrit, është gjithashtu që më mbrojt burrin prej grave të tjera. Si ka thën Peygamberi sallallahu aleihi ve sellem, la tubasiru al-mar'atu al-mar'a, do të, të eh, thënë mos bëhet që kur gruaja bashkohet me një grua tjetër, pastaj fetenatuha li zawjihha, pastaj ia ja përskruan burrit vet, sikur ai ta shoh atë. Do të thënë ia ja përskruan detaje, sikur me pasporë burri vet atë gruën tjetër. Do thotë kjo është gjithashtu shkak i mbrojtjes nderit burrit edhe gruja duhet mës lejoj që buri, dëmë thënë, bjerë në fitne, edhe të bjerë në sprova të mëkateve, edhe të kundrësimit, dëmë thënë, të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thamë prej haku të burit është që të jam broj sekretet, të jam broj fshetsit, të jam broj shpinë, shtëpinë e saj, ose shpinë e burit saj, edhe mështi lejoj as kujt të hynë shtpi që burri nuk do të hynë nga të shpi. Prej haku të burrit është që të ambroj pasurin e ti, dhe të të ambroj pasurin prej hargjimit të kotë, mështë të bëjnë të sebebë, dhe më thonë për hargjim të padobishëm e kështu me radhë. Prej haku të burrit është që grueja të shërbej, Domthon ta pastroj, tja pastroj spinë edhe rrobat, ta edhe fëmi, gjithashtu të kujdeset për ta, të edukoj, t'i anderoj ja familjen edhe të jetë shkak që burri gjithashtu ta nderoj familjen e vet. Do thot me një fjalë gruaja të jetë ndihmë për e, që burri të jetë i bindur ndaj Allahut subhanahu ve teala. Përveç Hakut që ka burin dhe i gruas, që është obligim i, i gruas, gjithashtu edhe gruaja ka hak, që është obligim i burit, sepse burat kanë përgjithsi për atë që e kanë marë gruan. Dëmë thënë, si ka thënë, për nga meri sallallahu aleyhu a sellem, inë në kum e khatë të muhunne bi hak illa, dëmë thënë, ju e kini marë ata me hak të Allahut, dëmë thënë me ose me garancë pre Allahut, pra me një qatë shërjatik, ajo është, të më thënë marja e gruës në emër të Allahut, prandaj nuk lejohet me traftu ose mos me e plëtsu diçka që e ke ba në emër të Allahut. Gjithashtu ka thënë pëngë a meri sallallahu a.s. Arrëgjullu ar ra'in fi bejti hi o mes ullun arra'i jeti hi dë thëtë burri është përgjegjës ose është cikur që banin në kope është në shtëpin e ti dhe do të përgjegjët për kope në vetë edhe Allahu subhanahu wa ta'la ka thonë ja juhe lëdhinë hamenu ku emfuse kumua ehlikum nëra dhe thoto ju që keni besu mbrojën i vetë vetëm dhe familjen të uaj prej gjehenemit prej haku të gruas është që buri të furnizoja ta të vesh të asiguroj ja vëndbanimin dhe të silet mirë me ta nuk lejohet buri tjeti vrasë Dëmë thënë ka disa burra që janë të sielshëm Që nuk, nuk ju gjindet qift Si thonë, të sielshëm jashtë shpis Të sielshëm me shokët ose në tregë Ose në punë e kështu me radhë Kurse në shpi, ashtë si kur një faraon Dëmë thënë ashtë i vrazht Ashtë me za të lartë E me sielje të pahishme e kështu me radhë Dëmë thënë ajo nuk është e lejume për atë që e ka obligim e, burri, është që cilët but me gruan e ti. Sepse, ka thonë pengameri sallallahu aleyhi vesellem, gruaja është kryume prej brinjës, brinjës së e, burrit. Kurse brinja është shtrembërt, edhe nëse mundohës të drejtoshë ata, e thyen, e nëse e mba në shtut shtrembërt, dhe më thanë, e ke e e perfekte, do të thonë kënaqesh me ta. Prandaj, do të thonë nëse burri do që gruan ta përmisojë në secilën çështje, atë nuk do të mundet të arrijë. E nëse këmbgul, do të thonë mundet me thy, kurse thyer ja është talaku ndarja. A nëse e lë pa të shtrembërt, do të thonë kurse në ato çështje që patjetër përmirësohet, përmirësohet, atëherë mundet të kënaqet me ta dhe ta vazhdoj jetën me ta. Nuk i lejohet gjithashtu burrit asesi që ta ra gruan e ti, përveç në rast të cilin e ka leju Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe nëse buri e ra gruan e ti, jo si pasasaj që e ka leju Allahu, atëher aja është prej mëkatarve dhe mëkatarve është prej atyre që do të përgjigjen për para Allahut. Sepse burri ka mundësime re gruan e ti, dhe më thënë burri është me i fuqishëm, mirë po nuk duhet të haroj se zoti i cili ja ka van atë grua është me i fuqishëm se ajë. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do të hakmeret për robrejshën e ti. Rasti vetëm kulejohet rahja e gruas, dhe më thënë është a i rast ku, e, si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, vëllati të khafune në usuzë e hunë, dhe më thënë ato për të cilat frigoheni se do të dalin prej bindjes në dajburit, dhe më thënë ka grua që nuk mërvesh dhe nuk, e, nuk kujdeset për mirqenjen e familjes, nuk kujdeset për vazhdimin e jetës se lumtur, atëherë thotë Allahu fe idhu hunë, dhe më thënë ato këshilojni, Pra me këshilë, nëse nuk bën dobi këshila, u e hëgjuru hunë në film e dagi, edhe atëherë, dëmë thënë, braktisini ose ndajini në shtratë. E nëse asë kjo nuk bën dobi, atëherë, thotë, u e dëribu hunë në atëherë goditin, dëmë thënë rahini. Fejn e ta'nëkum, nëse ato ju binden, felat e bëgu alejhin në sebila, mos e përserit një ose mos ja përmend një atë ma, inë Allah e kane, alijen kebira, dhe thëtë Allahu është i lartë dhe i madhë. Pra të më thënë, gruja duhet këshilohet me këshilat e Allahu dhe pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Nëse asësi nuk përmirsohet, atëre duhet të ndahet në shtratë dhe ndarja ose bojkotimi i gruas nuk lejohet menda, do të thonë mu largu prej shtëpisë, mu largu burri prej shtëpisë ose largu, me largu gruan aty prej shtëpisë për e, për hetë, do të thonë për ndarje ose për bojkotim, jo ndarje divorce. ë nëse, do të thonë, nëse ka nevojë që ta ndajnë strat, pra lejohet vetëm në strat, ë edhe ajo është shkak për <coughs> për e, disiplinim. Njerëzit këto nuk i bën dobi dhe gruaja këmbgul në e, me kokforcin, domethënë asaj, siç e kanë dogra, edhe nuk interesohet për familjen e saj, atëherë lejohet goditja, e cila është domethënë vetëm me dorë ose me majet e gishtave, si ka <coughs> si u shprehën në semnet, dhe nuk lejohet as së si të goditet kokat, domethënë prej qafës e përpjet. Goditja, dëmë thëmë, duhet bahet goditje e ati që ja do të mirën, e ati, dëmë thëmë, që ka dashuri edhe më shirë për ta. Jo goditje e hakmarjes edhe shfrirjes i natit edhe mlefit, po goditje për përminsim të familjes. Dëmë thëmë, kjo është vetëm ajo që është e lejuar, edhe zdo gjatë tjetër që delë jashtë kësaj, dëmë thëmë, nëse goditet në fityro se në kokë, gruaja, ajo është mëkat edhe nëse goditet me goditje trond, do të thonë që i shkakton dëm, gjithashtu është mëkat. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në fund ta jetin e ka përfunduar me dy cilësitë të tij që duhet ta trembin burrin, se thot inna allahu kana aliyen kebira, do të thonë Allahu është i lartë dhe i madh. Pra nëse ti mendon se je Më i lartë dhe më i fuqishëm se grueja jote Dije se Allahu është më i larti dhe më ma i madhi Për nga meri sallallahu aleyhi vesellem ka thonë La të dribu i me Allah Në më thënë më si godit një robreshat e Allahut <coughs> Gjithashtu prej haku të gruas që është obligimi burit është që buri të shprej dasurin dhe i gruas të ti Dëmë thënë duke ju afru me fjale dhe me vepra Se ka thënë Allahu Vëlehun në mithlu lëdhi alejhin në bilmaruf Dëmë thënë edhe grave ju takon Ajo që e kanë obligim me mirsi Dëmë thënë atë që e kanë obligim grat Gjithashtu edhe kanë, e kanë edhe të drejt Dëmë thënë që është obligim i burit Për nga meri sallallahu alejhin në sëllem Ka thënë mëj miri për jusë është taj që ka moralin më të mirë edhe mëj miri për jusë është taj që silët mësë miri me gruan e ti, ka thonë kurse unë sile mësë miri me e, gratë e mija edhe pengameri sallallahu a nëmselam këtë e ka bërë dhe në vepër saj kur ka hi në shpi ka qenë në shërbim të gravet veta dhe më thënë ju ka ndihmu në punë të shtëpis edhe Dëmë thënë, kur ka hinë shpi, ka punu më punë të shpis, deri sa ka ardhkua namazit dhe ka dalë për namaz Gjithashtu edhe ka ba vepra të cilat tregojnë mëshirë dhe butësi Si që tregojnë ajshja radhjallahu anha, kur kanë qenë në një vëthim I ka thënë, për nga meri sallallahu a.s. sahabeve të ti, hecni për para Dëtët, edhe kam betë prapa vetëm me ajshja radhjallahu anha Edhe i ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, du të garojmë, do të thon të vrapojmë se kush po kalon i pari. Edhe ather kanë vrapu edhe ka kalu Ajsha radhiyallahu anha. Pas disa vjet, do të thon nat natkoh, nat rast, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka pas 53 vjet. Edhe pas një kohë, pas disa vjetëve, ka thon Ajsha radhiyallahu anha unë kam harruket ndodhi, ishim në një, një udhtim tjetër. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi ve sellemi ka thon shokve vet, hesni përpara. Edhe prapë i ka thon Ajes radiiallahu anha, e të bëjmë garë. Edhe ather prap kan vrapu edhe ka kalu pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Domthon ajo është disa do të të koc shturt përpara vdekjes së tij sallallahu alejhi ve sellem. Edhe ather ka qesh pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem edhe ka thon, kjo është domthon për atjetrën. Pra një herë un kalova një herë ti. Pra kështu ka qenë sjedhja e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Me gratët i gjithashtu Kur njëhera ishja radhjallahu anha ka thonë Wa ra sa Dëmë thonë Aja është shprejhje kur dikus ka dhimjet kokës Dë thëtë o koka ime Ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Bel ane wa ra sa Dëmë thonë O koka ime Pra dëmë thonë sigur mu me më dhimt koka Kër ka pi Aishe radiallahu anha në një enë, e ka marrë pengamiri sallallahu alim sallam të pije dhe aj, edhe ka pi në të njëjtin vend prej të cilit, du më thënë, ka pi Aishe radiallahu anha. Edhe të regonë se pengamiri sallallahu alim sallam është tri e ka ven kokën prej hri në Aishe radiallahu anha dhe ka ledzu kuran, kërsa jo ka qenë në gjendje të menstruacioneve. Do të them, këtë kjo tregon sjelljen e butësisë dhe dashurisë që e ka bë, sembëlyyra jonë edhe udhëheci jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra hakut grua gjithashtu është që burri të mos e shaj, të mos e bojkotoj, siç tham, do të thon ti largohet prej shtëpie, të nuk lejohet gjithashtu që ta urrej se si ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam nës e, pra me kuptim të hadithit se e, nuk lejot mi urejt grat se në qovë se ka diçka që nuk do prej saj sigurisht ka diçka tjetër që do prej saj që të pëlqen pra dëthët <clears throat> du buri duhet gjithashtu të të mbyllë sytë do njëherë nga disa veprat këqia ose disa e mangshi prej gruas, edhe mos mundohet t'i shoh ato mangësit, por të mundohet t'i shoh gjërat e mira prej saj, sjelljet e mira, edhe mirësitë që ja bën ajo, shërbimin që ja bën, ushqimin që ja përgatit, rrobat që ja lan dhe ja hekuros. Edhe kështu më radh, do thon, të thonë, duhet t'i shigoj ato aspekte që janë mirësi dhe ta falenderoj gruan e vet dhe të sillet, t'i bajnë mirë, do të thonë, për shkak të tyre siç përmendëm në hadithet e mësipërme, pra burri duhet të jetë me sjelljen më të mirë me gruan e tij. Për i hakut që kanë të dy bashkësortë ndaj njëri-tjetrit, asht që të bëhen sebeb që bashkëshortit hyjnë në xhennet. Do të thonë edhe burri duhet të mundohet edhe të përpiqet që, tjetë sebeb ai që gruja e ti të jetë sebeb aj që gruaja e tij të hyjë në xhennet edhe gruaja duhet mendohet, edhe të përpiqet që ajo të bëhet sebeb që gruaja që burri ti, i tij, ë burri i saj, domethënë bashkëshorti i saj të hyjnë në xhennet, duke këshilluar, duke udhëzuar, duke ndihmuar për çështjet e mira, duke ia mësuar, domethënë nëse burri ka më shumë detyri, nëse burri s'ka për shembull të hoxallar për të ndëgjuar mësime dhe udhzime dhe më thënë tja për qëllë gruës edhe kështu njëri tjetërin të ndihmojnë për veprat mira si që ka thënë për nga meri sallallahu a.sallem Allahu e më shiroft thëtë rahim Allahu rëgjulen ka me billeili fësalla dhe më thënë Allahu e më shiroft një bur i cili ngrihet natën dhe falë namaz thumë ejka dhe ahlehu fësallëu pas taj e zjonë gruan e ti dhe falën bashk Pastaj that rahimallahu maraatan qamet min al-layli fa sallat wa allahu amsiraft ni grua e cila zgjohet naten dhe fal namaz thumma ayqadhat zawjaha fa salla edhe e zgjon burrin e saj dhe qe të falet edhe ai ka than e buhureyra radhiyallahu anhu gjithashtu edhe e buseid el khudri radhiyallahu anhu kan than idha e kavar rëgjullu ahlehu, fësallë ja, dhe më thënë nëse buri esgjon, e zëgjon gruan e ti, edhe falen natën, thotë ku ti ba, mine dhe kirin allahe këthiran vë dhe kirat, dhe të shkruhen të ka allahu për atyre e, burave dhe grave të cilat e përmendin shumë allahun. E, prej haku të gjithashtu të përmendin, Burit edhe gruas për njën i tjetrin, ashtë që të kenë sielje të mirë edhe të kenë jetë të mirë me zveti. Si ka thonë e, Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ashiru hunne bil ma'ruf, dëmë thonë jetoni me to, ose siluni me to, me të mira. Dëmë thonë me ato që janë e, zakon të njerëzit, që dihen, dëmë thonë, qka është e mirë, edhe qka është, dë thotë, e bukur për sieljen mes bashkësordëve pra duhet ta ndihmojnë njëri tjetrin gjithashtu që ta ndërtojnë shtëpinë me fe. Do të thon ta mbushin shtëpinë me ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala, me dhikr, me, do të thot me përmendje të Allahut, me edukim të fëmijëve të tyre <coughs> për të bërë, do të thon robër të sinqertë dhe robër të përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. <coughs> Duke ditë pra se me përmbushjen e borxheve Dhe të të knaqë Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe duke ditë se Allahu i gjithë më shirëshën nuk ja humbë veprat e mira as kujtë. Dhe të të nuk duhet burri ose grueja të bajë, dhe më thë nëse më banë mirë, do t'i bajë mirë, e nëse keqë, do t'i bajë keqë. Se, se cili e ka përgjëtsin e vetë, edhe se cili do të përgjigjet për veprat që ka i banë, nëse janë të këqia, Kërse nëse janë të mira, se cili do të amarë shpërblimin për veprën e ti të mirë, si ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala, men amile saliham min dhekerin e untha vë huë mu'min, dhe thotë kush ban veprë të mirë, qoftë burë ose grua, duke qenë besintarë, fele nuhi jenë në huë hajatën tajjibë, ati do të japim jetë të lumëturë wala najzi'annahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun edhe do t'japim spërblimin më të mirë se ajo që kanë vepruar, do të thonë më të mirë se veprat e tyre. Megjithashtu ka thënë Allahu, "Waman ya'malu min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min", do thonë kush kush bën vepra të mira qoftë burë ose grua duke qenë besimtar fe ula i ke jedhullu në lëgjennet e vela ju dhlemune në kira në më thënë ata do të hynë në gjennet ose do të futën në gjennet edhe atyre nuk ju bëhet padreci e, aspak do të thëtë prandaj e, se cili duhet të kryj obligimet e veta se cili duhet të bëj atë vejpër me të cilën e knaq Allahun, Zotin e Botëve edhe Si që thamë, duhet të ndihmoj edhe tjetrin që të bëhet ashtu që e knaqë Allahun s.w.t. Si që ka thamë, Allahu vëtë awenu alelbirri vëtë takua, duhet të ndihmoj një njëri tjetrin për bëmirësi dhe për takua. Walla të awenu wa ala l'ithmi wal'uduan, edhe mosin dihmoni njën i tjetrit për mëkate dhe armitsi, ose të i kalim të kufive, watë të kulla edhe frigojuni Allahut, inë Allah e shedidu l'iqab, se Allahu e ka dënimin e randë. Allahu në ruhet prej ti. Allahu në dhënë sukses për kuptim të drejt të fes, edhe për zbatim të drejt të saj, Allahun a dhenë sukses për t'i kuptu urdrat e Allahut edhe urdrat e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem në formën që e ka dasht Allahu edhe Allahun a mundësovt që t'i përgjigjemi urdrave të ti edhe të pengamerit të ti. Allahu nëj përmirësoft familjet, Allahu i, i dhantë lumëturi njerëzve të martum, edhe jam letësoft martesën atyre që nuk janë të martum, edhe ju dhantë eh, lumëturi duke ju ambush shtëpin me ibadet në taj Allahut, edhe me fmi të khajrit. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, anilhamdu lillahi rabbil alamin.